Обидві з красивими округлими животами Вони наче зійшли з полотен Рафаеля Привабливі, жіночні, зморні з пекою Втомлений днем повним турбот і роботи Біля них присів Артем Здається, в сім'ю Лапіних на якийсь час Зійшов мир, розкатав сів біля Верніки. «Приїжджай до мене», – сказав їй Тихо розкатив. – «стань моєю дружиною. Я потурбуюсь про тебе і про дитину. Я стану її батьком». Вероніка подивилася на нього, і в темряві слабкої лампи Раскатов ж змів розглядіти, що то був один із найкоштовніших поглядів, які трапляються в житті людини. Вероніка взяла його за руку. Краєм ока Раскатов побачив, що Артем нерішуче взяв за руку Соню і щось неголосно теж сказав до неї. Соня нічого не відповіла тільки поклала його руку собі на живіт. Треба з'їздити в Санта-Катріну, а звався Артем, дослухаючись до соненого поза. Там зберігається Сінайський псалтир. Ти чув про нього? В ньому міститься протиславянська писемність. Треба дослідити її, це важливо для хронокосмосу. Точно звався розкатив, треба з'їздити і дослідити. На місто сходила прохолода, закінчився останній день рамадану, згір спершу ледь відчутно, а далі сильніше почав дути вітерець, приносячи полегкість мешканцям пустелі. Поночі тихо. Раскатив провів Вероніку до себе В її новий дім. Він не знав, як воно По-інакшому, по-новому. Але за кроком Ішов іще один крок. І так долався шлях. Десь там, у темряві двору, Під бурштиновим світлом Економної лампочки, Яку, згідно з традицією, не гасили на ніч, і з думкою про пізніх мандрівців відсвічував золотим святий Христофор. Однією рукою песиголовець спирався на спис, іншою, наче звертався в розмові до свого вищого співрозмовника. Морду його було задерто до неба, на губах вигравала блаженна усмішка. Його плащ був багряним, наче присохла кров, а тло, на якому зображено святого, відливало густим медовим золотом. Не знаючи вже, чи то ще він той самий розкатав, що був колись 32 роки, Одеса, чи вже інший розкатав, він відчував лише одне. Все врівноважено в цьому світі. Тут смоковник був безумовно правий. Все врівноважено. І над усім чувала якась мудра сила. Чи то принцип, чи то особа, Можливо, згадковий і незбагненний, а, може, простий і задушевний. Раскатов не знав, який він. Він просто прихилився до нього і заснув. Кінець озвученої книги Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих.